اللہ الرحمن الرحیم د محمد احمدو چی دار دارلوم دیو بند نازمو مدیرو دے مرشوی دے پا غبانی دا مرشوی دے دا او داد د قاصر نرکی سکھوی دے ویننا عناعون شیخن زا حفاظن جلیلا ماجدن بالفاض لی احرام خبر ورکو ان کو د مرگو خبر ورکو د عالم عالم یا خوددار دا حفاظ چېیا کې خودداری ده حفاظتې په کېشی راوي نو او جریل بزرو مادن شریف او بفض دی اهرا د فضل لاو نبیل فې لا نه ش ذ کې دافااضې مترایفه نبییل دیله عالیمون نبیلدي کوم را دي مه زو زک خاون د دکوت دی او د کروالیده او فاضل د غورا دی او شهمن تیز زکیان زکی مطیع ربہ نہیان و امره او د رب منون کې نهی او امر دواله والا بن نبی لا فاضلن شهمن زکیا موتیع ربو نہیان و امران سالله تو قسیمل خیرراتې نه به وفی نه زن اجره و, و, و خرا خلاصه د تقسیمون کې د خیرا د تااس ن دفینه پیدا دغه سالمه که نه سلاهې ممه او ند ب نو خار حائزا وپا والله حزن جمع کوون کې د اجر او د ذخیري سابه نه فیل مسا واف سر را ایکانه ځ شکران صبر کوون کې په مصاحب ورزایا او په مسیبتتونو کې او په خوشحالو کې کان نه د شکررن هغه د شکریا زیاتهون کې او لات چل م کاله موصفهوللولامه ایکانه اجللهران د اعلم د تو د پاه پهشان صفا ګبیین او دا عالمانو د پاره ډېر اوچت دریابو وا اتق وا اتق علم او سرا اجالین سبا احسانو او دا ان وحره آزاد کړی دي علم داغو عقیدیان د جہل او قید کړی دي احسان داغو غلامان او اصل سمانا هټو خلکو تیم چیندنه احسانی وسره کړی دی او تاسو سره هم کړی دی ټول د افکار گیر گیر کړی دی شهیدنا ما تمغدریبان غریبان فکلهم بحور دمع اجرا مرشو پداتیا کی شهید شاید شهید دے او مرشو مغتربا غریبا مسافر فکلهم طولیو اریو ده دینا بحور دمع اجرا اغا روانی کڑی دی اغا دریاونه دوخ کو منطلب دی جالو فَقَمِنَ أَعْيُنٍ قَدْبَيَضَتْهَا دُمُوعٌ قَاجَرَتْ بَيَضًا وَحُمْرًا دیر استرګی دی چې سپینه کړی أغیلار اوخ کو تا کیسر رواني دا اوخ کې سپینه موسریم ویني وسر رواني شوی دی فَقَذَنَا قَاسِمَ الْخَيْرَاتِ عِلْمًا من مفقود کا غا تقسیمون کې دا خیرات لرا چې غا د علم خیرات او زهدن د پرېزګارای فمما تقوى ثم فقرا یا د تخواوا بیا د فقط وکن نه لي دا د نا نه راو زمون ق دا تم وده میدو چې مون بې و نو یو خاجی لوااج هو او شامسا نو بعد را چې بهشر مې مخ ددنور اوسپوک ما دو خت دی چې ماليكنا عادل لي يقذ ابي خضاثرتين شجييل فالق عصرا ابيات <تصفيق> و تتردد المنشود الذي يكترش